Idag är det den 28 mars 2013 och du lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 52. <skratt> Radio framåt och tillbaka, bättre än någonsin och längre intro än någonsin. Men vi måste ju alltid slå nya rekord. Jag som pratar nu heter Dan Eriksson och jag har som vanligt med mig min ständige sekreterare, Magnus Söderman. God kväll, god kväll allihopa! Jag har tyvärr lite tråkiga nyheter också och det är att Jonas Djerg som brukar vara med oss inte är med ikväll. <laughs> det får det låta som att något allvarligt har hänt. Ja. Var, varje gång Jag har <laughs> Även tråkiga nyheter Folk sitter och bara nej nej vad har, hänt, vad har hänt Och så var det liksom bara att han inte Kunde vara med för att han, han är sjuk Han är sjuk, för er som lyssnade på livesändningen från Vision Europa I lördags Så var han ju sjuk redan då Och tvungen att gå hem lite tidigare Och efter det har Infektionen satt sig på halsen eller något Och han har tappat rösten så att han kunde väsa fram små läten Vi kände att det kanske Det skulle vara kul i här 5-10 minuter jo. Sen blir det, det inte så givande längre Det lät som en motorsåg som var väl, En motorsåg som var sönder Och som man använder för att såga i sten ja. Ja. Uh, Magnus mm. Vi var på Vision Europa i lördags mm. du, Har du lyckats landa? Du, du, det var ju väldigt mycket adrenalin där i Nästan i åtta timmar Jag vet, Har du kommit tillbaka till vardagen? Nej, det har man väl egentligen inte gjort, alltså primärt så har jag inte hunnit ta in någonting för att det var ju det var ju visionen där och då jobbade vi ju på utav bara den och sen så när det väl var klart så fortsatte man ju på söndagen att, att jobba vidare i det att man eh, träffade, ja hade lite bestyr med våra ukrainska gäster och eh, lite annat sånt där som gjorde att man inte den dagen heller fick vidare. nu hade jag Tack och lov, alltså min framåtredaktion, alltså magasinet framåt. De var så otroligt duktiga så att de lyckades genomföra allt som skulle göras under själva Vision Europa-dagen, i, i, i att intervju och sånt där. Så att det slapp vi i alla fall, det slapp jag i alla fall på, på söndagen. Men sen kom ju måndag och sen har man ju arbetat istället. Mm. Och eh, då har det ju varit som så att eh, Det är ju påskveckan här nu Vilket betyder att fredag och måndag går bort Vilket betyder att det som ska göras Fredag och måndag görs den här veckan Eller gjorts den här veckan ja, precis. Så det har varit enormt långa dagar Och hårt så sätt. Så att jag har liksom inte hunnit egentligen Med någonting annat än att jobbat Och, och, och sovit eh, Vilket gör att jag inte hunnit landa Eller tagit in någonting Mm Ja, nej, det är samma här. Jag flög tillbaka till Tyskland sen måndag kväll. Mm. Och ja, hur kort man än flyger, så blir det någon form av jetlag. Man kommer urrut. Det är ändå inte en del av ens vanliga rutiner att flyga och sitta på flygplatser och sådär. Ofta, som man flyger lite billigare, får man flyga så okristliga tider också, mm. så att, ja, man landar så 23.00 när man är utas <laughs> hela veckan. Så... Så det så, den här ju jävla dödtiden också. Sitta på någon. Först och främst så ska man ju vara vå... Och nu är det, ju, är det så att man ska vara på, på flygplatsen jättelång tid innan flygplanet går, såvitt jag förstår. Mm. Det är vad jag vet på vart man ska flyga. Jag brukar gilla att, att komma typ fem minuter innan incheckningen stänger. Ah, okay. Men jag vet inte, de senaste åren har jag liksom så här, Man blir liksom försiktigare så att nu, var det nästan, alltså nu var det nästan pinsamt När jag var där liksom Innan inkäckningen hade öppnat oj, oj, oj. Jag var där två och en halv timme Innan flyget skulle gå med blossande röda med Och så, gjorde jag ju, så lyckades jag Checka in väsk, eller datorn också Nej. Så Jag hade bara så här, Telefonen och sitta och pilla på Jag köpte en bok och så var den jättedålig Och så köpte en annan bok och så hann jag inte läsa något Okay, det är resa. så det till. Nej, jag, jag flög senast när jag var 12 eller 13 år gammal från Arlanda till Stansted när jag skulle på språkresa. Har du inte flyget som dess? Uh, nej, inte vad jag kan minnas. Men uh, det ryktas Hej. ju om att du snart ska flyga till Berlin. Jag vet och jag är mycket bekymrad över detta. <laughs> det, bli det, är ju, det är ju nämligen fullständigt onaturligt för människor att befinna sig så högt upp in i, i, liksom, i, i omsluten av någon form av metalllegering. Uh, <laughs> nej, nej, det där är inte alls så som du har tänkt. Nej, nej, men vi är inte gjorda för det. Eh, jag ska säga att eh, vi sänder ju live från och med det här avsnittet, eller från i lördag, kan man säga, via realisten.se för de som är prenumeranter där. Så till er som lyssnar live, tack för att ni har tecknat prenumeration. Till er som lyssnar i efterhand, vill ni också vara med och lyssna live, eh, så gå in på realisten.se så finns det. Och mm, även, om ni, det. även om ni avskyr du framåt men gillar allt annat som är nationalistiskt så teckna en bara för att hjälpa, eh, hjälpa oss att skälpa eh, systemet helt enkelt. Ja. Och nu ska jag svara på den flashback-användare som heter Jag inte min heter okay. Som har varit en idog tjatmoster kring varför inte jag ringer in till Ashberg på Radio 1. Ja just det, det har de tagit upp väldigt många gånger. Ja, och det beror eh, primärt på att när jag, jag kan lyssna på Radio 1 eh, Ashberg, så är det på en tid, alltså den tid, en tiden på dygnet och det är sänds mellan 15 och vad det nu är, så kan jag inte ringa. Det är fullkomligt omöjligt eftersom jag gör en massa andra saker som jag måste göra för att få mat och potatis på bordet. Och det samtalet skulle bli ytterst ostrukturerat och på alla sätt och vis jättekonstigt att inte framställa oss i vidare dagar. Det är det ena. Det andra är att jag är aningen skeptisk till hela idén om att ringa in eftersom man genast, alltså man från, även om det är direkt, så är man från början i underläge med tanke på att det är den människan då som sitter i alla spakar. Eh, och eh, har liksom möjligheten att, att egentligen eh, dominera hela, hela samtalet på olika sätt och i. Så att jag är lite skeptisk till det. Men eh, vem vet, eh, någon gång när man får möjlighet så kanske man skulle testa på att göra det. Man, man, när man lyssnar på sådana här pratradio så får man ju ofta den här känslan av att Ja, det här skulle man ha sagt. Här borde man ha ringt in och påpekat. Mm. Eh, och, och så det var som senast nu. Eh, på Och då var det på hjärtsvärd. Och nej, jag kan inte ringa då heller. Alltså mellan morgon och, och kväll så kan jag inte sitta och ringa för att det skulle bli jättekonstigt. Men då, då, var det, då hade då Hjärt Fylking tagit upp att Nordiska rådet hade kommit fram till, eller Nordiska ministerrådet kanske, var hade beställt eller fått en, kommit med en idé om att man skulle lagstifta mot kritik av alltså antifeministisk kritik mm. eller kritik mot feminism mm. uh, och så läste han och upprepade fria tider vid jämna mellanrum i sitt, i sitt samtal då, att det är därifrån han har fått själva, själva nyheten okay. och det i sig var ju väldigt intressant eftersom, eftersom fria tider är ju en, en alternativ um, nationalistisk nyhetstjänst mm. så det, det, var ju, det var ju positivt bara det Uh, men sen så kom den här då uh, fröken Kim uh, Kärnfalkin som, som är hans bisittare. Och hon började ju direkt så här: ifrågasätta hela nyheten och dess värde i och med att det var från fria tider som var en högerextremistisk... Det har jag läst på Expo, för det slog <laughs> jag upp nu. Um, tidning och så vidare. Och så vidare. Mm. Och så sa hon så här. att Ja, men vad tror du, Gert? Du har ju inte läst om den här nyheten i, i DN eller SVD eller någon seriös tidning. Varför har du inte gjort det? Jo, för att då ifrågasatte hon allting. Ja. Sen visade det sig mycket riktigt. Att, att så att säga... Eh, nyheten var på riktigt. Ja. Det var precis så som Fred tidigare har skrivit. Vilket oftast är när det kommer till nyhetsredovisningar, nyhets, eh, där, både därifrån och från andra media som är seriösa. Mm. Då kände jag att jag ville ringa in och säga: Men för i helvete, Kim, varför tror du att vi inte fick läsa om det en mm, mm. Varför fick vi inte läsa om det svd eh, Och så vidare. Men det, det hade man inte möjlighet till, och det liksom satt där och sen kom jag på att, att det här borde man ha gjort. Eh, så att sådana där saker borde man definitivt ringa in om man har möjlighet mm. att just påvisa. Jag har faktiskt skickat ett, ett mejl till mm. dem en gång. Men det valde man att inte läsa under typvis. Jag Det är samma här egentligen. Jag jobbar till 16 minst, oftast till 17 Ah. och sen ska man hem, så ska man äta <laughs> ja, men det, ja. är, det är svårt att inna med men när vi ändå pratar om det här då med teckna prenumerationer och så vidare, skulle tillräckligt många teckna prenumeration på realisten.se så betyder det att eh, vi skulle kunna jobba deltid eller heltid med det här eh, mm. vilket skulle betyda att vi skulle kunna sitta och ställa Asperger mot väggen varenda varje eviga dag om vi så ska ja. vilja, till som blockerar vårt nummer, vilket är det går rätt ja. 40 i och för sig men då, då har vi pengar till att köpa ett nytt nummer och så precis, <laughs> <Ja. laughs> går, går då skulle man kunna ringa och spela in, uh, uh, en analys av det, resonera kring det och så vidare. För att alltså med den, den återigen, med den tidsåtgång som är och med, med den verklighet man lever i så, så finns det väldigt mycket idéer, väldigt mycket många projekt som ligger och skvalpar och varje gång jag öppnar upp projektmapparna på datorn så mår jag dåligt över att, att det liksom släpar hela tiden. För det är inte kanske, det kanske inte är avgörande det kanske inte är så uppseendeväckande alltid, men som en del i en helhet så, så är det väldigt mycket saker som släpar. Och vem vet, något av det där kanske är avgörande. Jag är ju övertygad om att en människa jag, du eller någon av er som lyssnar eller vilken som helst inom vår sfär kan vara den direkt avgörande personen mm. i det vi håller på med. Mm. Jo, jo, precis. Och det, Man vet aldrig vad det är, vilken skrift eller vilket tal eller Alltså som, som, som sen tänder lågan i brösten på den där nästa nyckelperson som sitter mm. på ett fantastiskt nätverk som ja, man vet det sådär, det är därför man inte ska underskatta något arbete egentligen för att äh, träffar rätt i jag, jag menar, Titta på Vision Europa, dels så fick jag bekräftat, prata med, med en ung herre som berättade att tack vare Radio Framåt så hade han sökt sig till Svenskarnas Parti jag mm. menar, den, den glädje man själv får när man hör det den, den går ju inte att det går inte ens i uttryck för hur mycket man än vill. Mm. Eh, och det var det ena. Det andra var att det är liksom någon, jag vet inte vem, en anonym person, han lättade på lädret och bara halade upp 25 friska. Punch off här har mm. ni. Tack vare partiets arbete, tack vare seriositeten, tack vare professionalismen, tack vare allting vi gör, eh, så fick den människan den känslan. Nästa gång kanske någon lättar på lädret och säger här, ha hundra, hundra lax, panktjoff, gör vad ni vill, grabbar, kom igen nu. Mm. Eh, och jag tror att det är den idén vi måste bära med oss hela tiden. Mm. Att, att varje liten del är viktig. Alla gör skillnad. Alla är viktiga. Alla ska med, som Mona mm. Salin hade sagt. Mm. Jo, verkligen. Um, jag ska säga också att det vi sänder nu via det liksom och dessutom skapar nya möjligheter för oss. Dels så är vi inte längre uh, bunna till ett visst antal lyssnare, eller jag, i, i klart i praktiken så går det ju inte. Alltså, det finns ju världsliga gränser och så vidare. Men, men eh, vi skulle kunna ha tusen lyssnare imorgon, två tusen, tre live-lyssnare utan problem. Vi kan sända just nu, och jag vet inte om ni som lyssnar live hör det men vi sänder just nu i dubbel kvalitet mot tidigare. Vilket gör att våra röster är lite krispigare men framförallt att musiken kommer att låta mycket bättre. För er som lyssnar i efterhand kommer det vara samma kvalitet som tidigare eh, och det är av utrymmens på dem som sköter våran podcastdel. Men för er som lyssna live så är det alltså i en, en högre kvalitet um, och jag hoppas att uh, ni märker av det också. Uh, och utöver det så har vi lite fler funktioner planerade. Den har inte klar det idag men förhoppningsvis till måndag eller nästa torsdag som kommer göra det ännu mer intressant och roligt att lyssna live. Och, och det, den möjligheten får vi för att nu ligger servern i våra egna händer uh, plus att vi har ett helt team av uh, it-folk som tidigare jobbar med realisten som nu hjälper oss. Precis. Så att det öppnar upp nya möjligheter och vart det här kan ta vägen sen, det vet vi inte. Jag hoppas ju på att vi kanske kan utveckla lite appar till mobiltelefoner där man kan lyssna live i mobilen på ett enklare sätt och så vidare. Mm. Nej, sen är det så att. Jag, alltså, jag söker hela tiden efter utvägar till att kunna eh, slippa arbeta med det jag, jag arbetar. Mm. Eh, helt eller delvis. Det söker jag efter hela tiden. Och Får jag möjligheten så tar jag den. Jag hugger som en kobra eh, direkt. Och Skulle en sån möjlighet öppna upp sig- skulle den möjligheten öppna upp sig för, för mig- eller för, för dig till exempel? Eller, mm. Så Då kan jag garantera att det skulle leda till- att man skulle kunna eh, kanske inte köra radio framåt- i det här formatet, det vill säga tre personer- som snackar varje, varje dag. Eh, men vi skulle definitivt kunna utöka sändningen- i det att man skulle kunna ha radiokrönikor, mm. man skulle kunna ha aktuella kommentarer och så vidare. Alltså vi skulle kunna göra ett, ett mer alltså göra ett, ett mer vettigt schema där man faktiskt kommunicerar varje dag eller flera gånger i veckan med våra med live-lyssnare. Men det är precis som, det har också frågats på nätet då, varför vi inte ringer och ställer folk mot väggen förutom Arsberg då, men politiker och journalister och så vidare. Ja, det är för att vi alla är på jobbet på dagtid och det är då man ja. tar på folk. Det är jättesvårt att hinna med det. Jag har turen att jobbar vid en dator, men jag kan inte sitta och ringa privata samtal. Då, då har jag inte jag ett jobb så länge till. Däremot Nej, kan man, man fuska ju fuska med lite mejl och sådär ibland. Men... Jo, precis. <laughs> det, är Nej, men det, ju... Nej, det är ju det som är problemet hela tiden. Och, mm. och, så. och det är därför också det är alltså, det här med, med prenumerationer och så. Nu är det ett fåtal som opponerar sig mot och tycker att vi på något sätt gör fel i att begränsa live -lyssnandet. Men jag menar, saken är ju väldigt enkel. Om vi får in en massa prenumeranter som gör att vi på sikt får ett pressstöd, som gör att staten då betalar oss miljoner lite drygt, mm. varje år. Finns det någon som, som inte tjänar på det? Finns det någon? Finns det någon av våra lyssnare som inte tjänar på det, förutom Expo och dylikt, men av er ärliga och goda lyssnare. Finns det någon som inte tjänar på att vi får ett pressstöd till exempel? Nej. Och då är det väl rimligt att vi hjälps åt. Och det här är ett sätt, ett sätt som kräver att vi måste eh, ha låsta artiklar på eh, realisten och vi vill dra vårt strå till stacken i och med att vi får tillbaka från realisten genom att lägga live livesändningen som prenumerationsdel. Eh, mm. Och ja. ja, Så får vi se hur vi kan bygga vidare på det. Men nu när vi har chattat tillräckligt om det här så tänkte jag att vi ska prata om helgens stora händelse. För det var en stor händelse. Det går oh ja. inte att komma ifrån. Vision Europa, vi sände live lite drygt åtta timmar. Vi fuskade lite med en paus där. En och en halv paus till och med. Ja, men det, det var vi tvungna att göra för att vi var tvungna att äta. Speciellt eftersom Jonas blev sjuk också. Och jag var konferenciär. Mm. Det var väldigt så att springa. det fick inte ha ett tungt last där, Magnus, men folk verkar ha varit nöjda med dig. Ja, speciellt också när jag väl fick den där rasten. Som alla som har sett min hel video på realisten. <laughs> Så fick man inte vara i fredag heller. För då skulle du intervjuas i, i Realisten TV. Eller det var inte alls utan det. Det var uh, SVP Stockholm TV. Ja. Men det är ju alltid kul att vara, vara omtyckt. Så att eh, jag tar ju var, varje chans jag får. så klart ja. Exhibitionist som jag är. Men eh, om vi ska tänka... Om vi talar om själva mm, arrangemanget i sig då. Eh, nu stod du väl lite sidan av. Och jag sprang fram och tillbaka. Så man fick kanske inte uppleva det på samma sätt som, som besökarna. Mm. Men... Om vi, om vi ser på vad det var som faktiskt skedde den här lördagen i, i, på Södermalm i Stockholm, som det faktiskt mm. var. Det är ingen mm. hemlighet längre. Um, Södermalm, det så kallade röda Södermalm, var inte så Just rött det. under lördagen. Det Nej. var väldigt blågult istället. Ja, precis. Så det var ju förvärv. Och det var ju faktiskt så att det var den största internationella nationalistiska konferensen uh, i efterkrigstid. Ja, um, och bara det är helt fantastiskt. Sen att vi hade verkligen som, som jag tar upp flera gånger där att det var öst, väst, nord och syd. Det var verkligen alla kanter av Europa eh, representerat. Mm. Eh, det var över 200 deltagare vilket är mer än en fördubbling mot föregående år. Oh. Eh, jag menar det är svårt att veta lite, lite hur vi ska kunna toppa det här men vad, när du kom hem sen på söndagen och fick pusta ut, efter om du fick göra det på söndagen, det vet jag inte. Men när du väl fick posta ut, vad kände du då? Alltså, vad, vad fanns kvar i kroppen? Nej, men jag, jag, kan, jag börjar i någon annan ände istället. Jag börjar i den änden. Ser, jag börjar bli politiker nu. Du ja. ställer en fråga så behöver jag inte ens svara på den. Det är Fantastiskt. Jag tittade lite på Realisten och sedan tittade på lite bilder på Facebook som folk har lagt upp. Och, så. och Min första tanke var att fan, vad snyggt det var. Mm. Det var verkligen snyggt. Själva arrangemanget var snyggt. Det var, lokaliteterna var snygga. Folk som var där var snygga. Det såg bra ut, det såg städat ut, det såg seriöst ut. En, en god vän till mig brukar alltid säga att A och O för rörelser som våra det är att man är mm. Alltså Vi aspirerar på att, att, att erövra statsmakten på ett eller annat sätt. Och därav är det i sakens naturligt att vi måste vara statsmannamässiga för att få förtroendet naturligtvis. Mm. Och förtroendet vill vi ha, annars är det meningslöst. Mm. Och det kände jag, att det där var statsmannamässigt nästan mer av statsmannamässigt för det var nästan lite för snyggt i vissa, mm. vissa delar. Uh, men jag tror att det där definitivt uh, visar att vi har en, en, att, att det har skett en naturlig utveckling där människor känner sig hemma i de här miljöerna. Det är inte bara att vi försöker så här... Vi, vi lägger av att hemma och, och så... Utan att vi faktiskt känner oss hemma i de miljöerna. Vi, vi är... Det är en naturlig del av oss att vara eh, på dylika etablissemang. Och det tror jag är viktigt att visa. Även om, och, och på samma sätt ska vi visa första maj till exempel... att gatan fortfarande också är vår, mm. eh, vårt, vårt etablissemang, så att säga. Mm. Jo, precis. Det är bara... det ska inte bli... Vi är inte intresserade av att bara bli teoretiserande kostymnissar. Nej. Det är totalt ointressant. Däremot så måste vi också kunna skilja på det alltså, där vi pratar eh, politik och där vi för oss. Liksom. Alltså, jag menar, som, de som var där, det, var nästan, alltså, det fanns representanter som hade nästan fyra miljoner europeers röster i ryggen mm. totalt. Vi hade före detta EU-parlamentariker. Vi hade en landtag-parlamentariker landtag från Tyskland. Vi hade en motsvarande riksdagsparlamentariker från Ukraina. Mm. Det här är människor som alltså har miljoner röster i ryggen som är därför representerar de här miljonerna. Ja. Och då, då måste vi ta det ansvaret och visa att vi är beredda för det. Och det ska jag säga att de här människorna som alltså har så mycket större organisationer än vad vi gör så, mycket, så nästan oändligt mycket mer resurser än vad vi ja. har eh, var djupt och ärligt imponerade över det som svenskarnas parti har skapat. Inte bara med Vision Europa utan de fick ju se tidningen framåt vi berättade att vi hade nätradio två gånger i veckan, vi berättade att vi har 200 000 unika besökare i landet Sverige på våran eh, nät, eh, nätnyhetssida realisten.se och de är imponerade och eh, det var som Ukraina sa. Han sa att jag önskar att vi hade en så stark egen media. Ja. Eh, och, men det har de inte än. För att eh, de, har, de har gått en annan väg. Eh, där de har lyckats med den parlamentariska delen nu i senaste valet. Även om de har jobbat väldigt länge för det. Mm. Eh, Medan vi kanske har gått den här med att vi bygger upp en alternativ media. Och, och, och försöker bygga grunden därifrån. Så kanske en starkare grund i, i längden. Det får vi ju framtiden utvisa. Mm. Men eh, de var väldigt, väldigt imponerade. Och... Även jag uh, var väldigt imponerad. Det är inte så att jag brukar att jag tvivla på mina partikamrater på något sätt. Men att se hur alla verkligen drog sitt strå till stacken. Det var liksom hela tiden folk sa finns det något jag kan hjälpa till med? Veckan innan så gick telefonen varm, folk som vill hjälpa till. Uh, och på plats, det var liksom inga problem. Det var inte så att det var en person som fick springa runt och göra allt. Utan det fanns personer på varje station som, som skötte sitt... Uh, och, och Ja, det, var, det var bara härligt att se och det visar att vi har blivit en mogen och seriös rörelse som, som kan ta det här ansvaret att faktiskt vara värd åt, åt så här stora namn och, och, ja, och till och med imponera på dem. Och då kanske vissa säger så här, ja men då <laughs> Vad var det där? Jag menar näringslivet har gjort sånt här i, i 30 års tid. Var det där något att vara stolt över? Um, jag menar en schysst lokal så det kan väl vara vem som helst ordna, som har lite deg. Ja, förvisso. Men... Uh, det är något att vara stolt över för att jag har följt den här rörelsen. Fan, jag brukar säga 15 om jag börjar, och jag undrar om inte 20 år. Mm. Jo, det är 20, i 20 års tid eh, så har jag följt den här rörelsen ganska nära eh, under en längre tid på olika sätt och vis. Och man kan bara använda sig själv som måttstock när det kommer till utveckling. Rörelsen måste utgå ifrån rörelsen för att se hur vi utvecklas och hur vi avancerar. Och för rörelsen så är det här stort. Ja, det går inte att komma ifrån. Sen säger det, säger det en del om rörelsen och de svårigheter vi har haft. Men eh, utan tvekan är det så. Mm. Och eh, det ska vi vara stolta över. Vi kan inte jämföra oss med någonting annat. Och det är det också som vi brukar säga. att Nu, nu skedde det här på ideella grunder. Allting. Mm. Hela partiarbetet sker på ideella grunder. Den här radion och tidningen och hela konkarrongen. Hade vi haft samma möjligheter som svenska näringsliv? Som, mm. Mm. som staten ger till sina lakejer, hade vi haft samma möjligheter eller bara för den saken skulle kära vänner ett pressstöd i ryggen mm. vad tror ni att vi hade kunnat lyckas med då mm. det är det perspektivet vi måste ha mm. ja, Så ja, att, ja, det, var det, jag, det är det jag tar med mig därifrån eh, just, just de bitarna eh, och glädjen och energin. Jag vet inte hur många gånger jag lyckades säga energi i den livesändningen. Men, men <laughs> det, det var verkligen så. Ja, verkligen. Men det som jag märkte var att dagen efter för att man hade, dels har man gått och varit och spänd, jag var glad och spänd nästan en vecka innan och ska allting fungera och så vidare. Och sen där var det bara åtta timmar eufori och adrenalin. Mm. Och sen så vaknar man upp på söndagen och så känner jag bara man är helt tom. Ja. Liksom bara, nu, nu är det över. Liksom har allt har gått bra, så att man, det är ingen ångest eller någonting, det är bara... Jag vet inte, det, det är en tomhetskänsla men också ett form av rus som fortsätter. ja um, det... Så det, det är en härlig och lite konstig känsla. Jag visste, det fanns ju ingen att skälla på heller. Alltså, man, man kunde inte skälla på någon medarbetare som hade misslyckats för någonting. Man kunde inte skälla på någon, någon liksom radiopratarkollega som hade tabbat sig. Jag fick inte skälla på någon. <laughs> Tråkigt. Ja, lite grann ja. Men. men om vi går till innehållet då Var det något tal som du kände Du, du hörde ju i alla fall majoriteten av talen De stora delar av dem Och det stod ju ändå där Ja, det gjorde det uh, Var det något som Det är klart att det kanske inte var något som var nytt för dig Men var det något som du tyckte var extra intressant För de här talen kommer ju publiceras I sin helhet på Realisten med en i den närmaste Precis. tiden Så att är det något, om det är något Man inte ska missa ut av dem Vilket skulle du säga att det är då? Det går inte att säga så, förstår du någon, för att de är olika. Alltså, om mm. vi börjar från början så ska jag snabbt referera lite grann här. Eller inte början från början, jag tar bara och plockar ut någon, någon kakan. När vi börjar med Daniel Karlsson, mm. danskarnas partis partiledare, partiodsförande. Han vågade ta upp saker som få vill ta upp. Mm. Ehm, och det var de här tankarna, jag själv vände mig mot att göra det ganska ofta. Och det är de här tankarna om den demografiska situationen och det i, satt i relation till till eh, partipolitik eller <skratt> demokrati eller hur vi nu vill se det nu kanske folk att, alltså, vissa kanske anser att det är dödsstöd att ett parti ska inte prata om sådana saker men det ska de visst göra för att svenskarnas parti är ju så mycket mer och det sa Stefan Jakobsson mm. i sitt tal vi ska inte se svenskarnas parti som enkommen en parlamentarisk rörelse svenskarnas parti är så fruktansvärt mycket mer mm. och eh, vi måste naturligtvis också ta den, den verkligheten i, i eh, antagande det vill säga att, vi kan, att det kan komma en tid då den demografiska situationen gör det omöjligt för oss att vi vinna val i alla fall på riksnivå mm. och hur ska vi hantera det och hur ska vi planera för det hur ska vi se på det det tycker jag var modigt av Daniel Karlsson som då är partiledare i ett väldigt ungt parti att ta upp det och mm. våga resonera om det för det är viktigt det är viktigt och det handlar inte om att man är negativist eller det handlar inte om att man är defaitist det är att man är realist, vilket då vi är, Eftersom vi har Realista.se och är live från Realista.se. Ja, sen är det ju det här med att uh, hoppas på det bästa och planera för det värsta. Ja, precis. Mm, så måste man ju tyvärr resonera. Så, ja, utan tvekan. så att, det är kul, och sen är det kul att se honom. Han är 22 år gammal. Han är väldigt ung. Ja, men, är 20, men han är. Jag vet inte, det känns som att han har varit med så länge. Ja, Eller, alltså relativt länge. Men det är väl för att han blev väl. Som officiell när han var 16 år eller någonting. Precis. Jag minns att väldigt... när jag bodde i Danmark och det var 2008. Och ja. då var ju han i Metro, den här gratistidningen. För att då gjorde han sin militärtjänst. Just det. Eh, Och då motsvarande högvakten heter det var i Sverige. Ja. Eh, och det var ju mycket bråk om det där. Och att han skulle bli utsluten. Och, ja. Eller bli utsparkad. Så att eh, det var nog första gången som jag eh, hörde talas om honom. Och det är ändå, ja det är fem år sedan. Och det ja. Ja, det är en fjärdedel av hans liv. <laughs> ja, jag, jag vet. Jag minns honom från... Eh, jag var nere i, hos dns där när det nu var... Eh, det var också han var, måste ha vara 17-18, precis där i krokarna. Mm. Och fick tillfälle att samtala med honom. Eh, och då slogs jag av att... Jävlar, vilken eh, pigg och eh, intresserad eh, ung man vi har här. Mm. Och, och seriös på alla sätt och vis och så fick man den här känslan av nu får vi se om det håller, för det är ofta det man tänker när unga, unga personer är sådär på jo, men ofta med, plus att är man så driftig och sådär så brukar man ofta suga upp i näringslivet på något sätt jo, och bli precis. som, okej, okay, du kan välja nu det här som du verkligen tror på eller lönecheck på 80 000 i månaden ja. och då är det, det är inte alltid så lätt man kan sitta här och liksom vara, slå sig för bröstet och vara idealist, liksom, men det är inte alltid, och han är inte redan Han är tvåbarnsfar också ja. Jo, precis så att, Men, det, är inte, det är ofta folk försvinner så sådär Jo, det är det är tyvärr ja, det är tyvärr, så länge de håller kvar sina idéer Så ja. kommer vi också ha Så kommer de att till för oss I, i, i sin egenskap som företagare Men på tal om Daniel Karlsson, du har inte hunnit läsa hans boken. Nej, det har jag inte gjort. Han släpptes väl igår i och för sig så att det Precis. är lite för mycket begärt. Det är lite för mycket begärt ja. för mig. Men det ska bli intressant att göra det. Jag tror att han har en hel del att säga faktiskt. Nej, för er som inte känner till det så har alltså Daniel Karlsson har en bok som heter Odels rätt till Danmark. Som är runt 140, 140 sidor. Den finns att beställa på arminius.se. Och det är på danska då. Men text, danska i text bör man kunna förstå om man läser långsamt åtminstone. Ja, det tycker jag. Det ska inte vara några problem med. då? Uh, vi hade ju Roberto Fiore. Ja, Roberto Fiore gör ju som vanligt. Han, han briljerar ju naturligtvis. Uh, och han görs också som, som, som han gör så bra. att Han utgår ju från uh, senaste tidens händelser, nuvarande. Alltså vår verklighet idag. Uh, sätter det i ett sammanhang. Sätter det i ett nationellt sammanhang. Mm. Återkopplat till Sverige, återkopplat till Europa. Så pratar han fritt kring det där. Mm. Eh, väldigt opretentiöst, alltså hela han är ju och, och väldigt rakt på sak. Mm. Eh, Inga nyheter kan man säga, inte som jag kände i alla fall. Men eh, återigen det är inspirerande och det är ju, alltså, att se en mästare göra någonting som man är bra på är alltid kul även om man har sett det tiotusen gånger. Liksom. Mm. Jo absolut och äh, det var också intressant, vi hade ett möte dagen efter och då pratade Roberto och började för i år om Också, han var också väldigt imponerad av arrangemanget och sa det att han ser ju Skandinavien som en grund, som en plattform för, den, för det framtida Europa. Ja. Dels har vi varit isolerade längre vilket betyder att vi rent alltså etniskt är mer europeiska än sydeuropeer, Eftersom att de har blandats upp i, i gränsområdena eh, och så vidare. Men ja. också menar han att eh, vi är inte riktigt lika förgiftade utav de, jag vet inte om han har varit i Sverige men han, han menar att vi inte är lika förgiftade av, av det moderna samhället som man är i sydeuropa och inte lika man har inte gett upp lika mycket och vi har ju faktiskt för, trots att vi har väldigt dåliga födelsetal så har vi ju mycket högre än Italien till exempel. Och det där tror man knappt när man hör men så är det och han sa det när jag pratade med honom också att, att uh, i alltså i Italien och de här andra länderna där så har Alltså liberalerna Och liksom marxisterna Eller vad vi ska kalla dem för alltså den här nya formen utav Nya världsordning Nihilister mm. De har mycket starkare grepp Och han menade att han har kunnat se Att i Sverige så har de haft det Men det har börjat slinka undan alltså, och gå tillbaka mm. Och det är möjligt att han ser något Inte vi ser eftersom han ser utifrån Och vi är mitt uppe i skiten så att säga mm. Men, och, och, och då kanske man säger, ja, men vad vet han då, en liksom italienare som, som sitter ner i Italien? Han vet ganska mycket. Eh, han slår många på fingrarna när han börjar diskutera Palme och eh, svensk politik 70, 60-70-80-tal. Ja. Eh, man sitter själv lite som ett frågetecken ibland, även om det går att hänga med. Mm. Så att han vet vad han pratar om. Det är ingen, det är ingen duvunge, det ska man inte tro. Nej, Nej sen har han spenderat 20 år i London. Han har ju liksom verkligen... Hade han inte han har ju inte bara grottan ner sig i Italien utan han har grottan ner sig överallt. Nu, nu vill jag bli lite Jonas Deär här. och Dan, spenderar, det gör man om pengar. Man tillbringar tid. Ja, Man har ju bara ett, man har ju bara ett, visst, ett visst spann av tid så att all tid man lägger på någonting spenderar man ju. Nej, man tillbringar det. Tid tillbringas pengar. Investeras då? Ja, det kan man säga. <laughs> um, ja, nej, så att, Och han menar ju det Alltså att Skandinavien Han ser ju att resten av Europa Bör stödja Skandinavien extra mycket För att från Skandinavien Kan det friska och det rena komma Och skölja över resten av Europa ja. uh, Och det är, Låter härligt liksom. <laughs> Men jag håller med mm. och, och det är sant alltså, Skandinavien är viktigare Än vi vill tro Det är ju allt väsentligt avgörande i alla fall, om vi ska ha en renaissance, en, en germansk. Alltså en, en, en, en från som, som rycker upp där med rötterna. Mm. Så är det avgörande. Och det betyder inte att man på något sätt nedvärderar andra nationer eller deras åstadkommande. Men ja, han har rätt. Han har rätt. Och där fyller också sånt som, som jag tror, de här gamla, gamla sovjetstaterna. Fyller också en stor funktion där och inte annat som Ukraina. Det är ju en genetisk eh, en genetisk vad heter det? brun, till stor del. Mm. Eh, också. Mm. Som, som är bra att ha. Jo, absolut. Sen hade vi ju Udo Bastage från Tyskland. Ja, vi håsade upp honom ordentligt. Är <laughs> ja. det du gjorde. Och eh, med, med all rätt när han talade det tyska. Engelskan ja. var svår. Och den, den som hanterade engelskan absolut bäst var ju baronen själv, Jonas ja, Dejär. Mm. Det var ju otimulärligt vältaligt och eh, snyggt. Mm. Eh, Udo kom inte till sin rätt i sin engelska. Nej, nej, det blir inte så. Och det som har märktes där också, det är ju att um, han inte har översatt talet själv. Alltså, han har skrivit det på tyska och jag läste det på tyska. Eh, mm. Och sen har någon annan som är väldigt duktig på engelska, antar jag, har översatt det. För det, man märkte att han stannade upp på flera ord. Och har Precis. man översatt det själv så väljer man ord som man själv kan. Så, att säga. Ja. Eh, så att det var ju lite olyckligt. Eh, samtidigt så det var absolut intressant att säga och, och när han fick ju briljera sista minuten på tyska. Ja. Eh, sen att ingen förstod vad han sa. Det gör, det gör inte så mycket. <gör> Nej men alltså, är man en duktig talare? Och jag vet ju, det finns han och ett par tyska till bland annat äh, Bernhard Schaub eller han är ju från Schweiz, men han ser sig själv som tysk. Mm. Eh, han talar också på tyska Helt fantastiskt. Första gången jag hörde honom tala, då, då var min tyska oerhört dålig. Men jag satt ändå helt hänförd i 45 minuter. Uh -huh. För att han har den talarteknik han har. Och, och det är sånt som man bara liksom, kan man få, hur lär man sig? Hur gör man? Ge mig! Ja, <laughs> um, ja visst. Så att, nej men så att och även nu då var jag oerhört imponerad av arrangemanget och det kommer stärka relationerna mellan Sverige och Tyskland som är en viktig relation eftersom att vi faktiskt är grannländer. Visst, vi har en mm. liten pöl emellan oss men, men vi är grannländer. Jo, jag vet, jag pratade lite med Udo om det också. Och det är ju naturligt känslan Så alltså, <hör> jag högaktar verkligen alla våra europeiska kamrater men av biologiska av kulturella skäl mm. så är man mer kompatibel med, med vissa än man är med andra. Så mm. enkelt är det. Om vi tyskarna, alltså... När man åker till Tyskland eller ungefär med tyskan, då känns det som att man är i en annan del av en annan del utav vilket man i allt för också är. Ja. Äh, åker man ner till Italien eller till Spanien eller så, då är det liksom markant att vi är på en annan plats i ett annat land på ett annat sätt. Mm. Mm. Äh, så, att, så är det. Så, Udo han, han kände som en, alltså det är en sån här kille som jag hade velat ha som magister i skolan. <laughs> Men han var när man pratar, han var otroligt varm. Mm. Och, och verkligen så här intresserad. Mm. När han frågade så här, och vad jobbar du med så berättade man det. Då var det inte bara att han sa, ja, ja, ja. ja. Utan då var han intresserad av att höra mer och, och fundera och så där. Och med, med det. å andra sidan kunde han vara väldigt kategorisk, väldigt hård. Mm. Eh, väldigt klar och tydlig i eh, ställningstaganden. Mm. Sen, han är ju väldigt tysk. Eh, mm. Han är väldigt så ordning mot sign. Jag ska säga när, typ när han ska... Bara när ska hälla socker i, kaffe, liksom, i kaffet så är det, det, är en, det är en process där det liksom allt är exakt. och Allt läggs tillbaka på exakt rätt plats och papper. Alltså allt är i ordning. Mm. Ehm, och allt görs liksom med precision. Mm. Ehm, vilket är väldigt tyskt. <laughs> och väldigt härligt på något sätt. Och han, är ju, han är ju 61 år så att han hade absolut kunnat vara magister. Absolut. <laughs> Men... Och sen hade vi vår franska kamrater också um, som berättade om hur deras organisation var uppbyggd. Och där kunde man ju känna det att de är de enda som inte var parti. Mm. Um, så känner man att det är, lite, det är lite svårare att ha ett direkt samarbete på det sättet. Uh, däremot så känner jag till exempel, de berättade om de här runda bordkonferenserna i Paris. Mm. Som är i om det var september eller oktober där det, där det kommer flera hundra deltagare upp till tusen. Um, det skulle nog gärna åka bara för att uh, få träffa en del franska intressanta tänkare och sådär. Absolut. Uh, för det är inte bara deras organisation som deltar, det är fler. Nej. Uh, så även om det inte är ett parti så kan vi säkert uh, få ut någonting av att alltså, sen bara odla kontakter. Det är viktigt. Ja. Nej men visst, visst är det så Nej jag, jag lyssnade inte så jag, jag satt och lyssnade på hans tal i radio Men då låg micken på golvet så det var svårt att höra Och jag kunde inte gå därifrån så att jag har ingen direktkoll Jag fick prata med en lite efteråt mm. Sympatisk uh, ung herre Helt enkelt det var... det, Jag tycker hans barn var härliga också när de... Ja, var, de var ju var var. fanclub så fort det var applåder Då hörde man barnet så här. Ja, ja pappa, heja pappa <laughs> <laughs> <laughs> ja, det, var, det var riktigt kul Faktiskt har vi missat någon nu? nu? Ja, vi har ju missat Ukraina. Ja, just det. Herr Tarasasolenko. Solenko. ja. Det var ju så, för er som inte känner till det, att Levchenko som skulle talat, som är chefsideolog för Svoboda, nekades inresa till Sverige. Och först så hade han ansökt om visum, vart inte till, fick inte det och då behövdes en officiell inbjudan. Vi skickade en sån både i elektroniskt format och i pappersformat. Um, för det var vad svenska ambassaden sa krävdes. När de väl fick den här um, inbjudan sen svart på vitt så dög inte det heller och jag har inte riktigt fått klarhet i varför men de har bara helt enkelt nekat honom inresa till Sverige uh, vilket säger rätt mycket med tanke på hur lätt det verkar vara för andra att komma in Jo precis, nej det är bara lustigt där. men där har också en, en, alltså det var en finule liten herre eller liten, det var en finule herre mm. Ja, eh, måste jag säga. Eh, lite av en här, morfars typ som, som leder runt. Men jag tror inte man ska... Alltså, han har nog både krut i nävan och krut i skallen om man säger så. Det var ingen, ingen duvungen det i heller. Det var lite intressant för att eh, jag eh, pratade med honom. Och vi var inne i, i gamla stan och gick runt lite grann. Och så visade vi på, ja herregud, vår rundvandring i gamla stan. <laughs> det var ju något i hästväg. ja. Och vi var på min torget och så pratade jag med honom då. Och så sa jag, ja, här hade vi en stor demonstration här för något år sedan. Jaha, sa han. Tittade sig runt och sa, ja, hur många var ni då då? Nej, men 6-700 var vi väl. Och då tittade han på mig och sa så här. Is that big? Ja, ja, ja. Fast i salen var vi ju många fler. Då var vi ju upp på 2000. Mm. Och då bara, you should come to Ukraine. Och så berättar att de hade haft 50 000, ja. var det nu var 150 000. Ja, det har ju riktigt massiva demonstrationer nu. Ja. Och de, det, um, det ska sägas, det finns, om ni söker på svoboda och demonstrationer eller sånt där på Youtube så kommer ni hitta Uh, och det är inte, det är, de är inte heller bara intresserade av att vara teoretiska slipsgubbar Utan de tänker inte tolerera att bli attackerade Utan de, de biter ifrån så att säga Ja, det kan man ju lugnt säga Med tanke på att jag såg eh, något, något klipp eller någon eh, bild När Svåbådas medlemmar pepparsprayar polisen Det <laughs> <laughs> ja, varför I inte? Där. Ja, polisen hade väl uppenbarligen inte gjort det polisen ska göra <laughs> Utan de har gjort fel och då måste de ju freda sig själva <laughs> Ja. Och sen brukar de ju slåss i parlamentet också, så att... Det... Ja. Nej, men det, det där är en relation som jag hoppas vi kan vårda ordentligt. Uh, det är väldigt intressant. Det som händer i Östeuropa är väldigt intressant. Och um, uh, det som är synd med Östeuropa, det är historien och att de har svårt att komma överens. Uh, och, men jag förstår... Och respekterar och står bakom ukrainarnas krav på att i Ukraina pratar vi ukrainska i skolan och i parlamentet. Det är grundläggande. Ryssarna, det är inte ryssarnas eh, territorium längre. Eh, men det, blir, det är ett problem med att så många ryska nationalister anser att de har rätt att ockupera. Ukraina, baltstaterna och så vidare ja. och jag har haft en diskussion med, med flera ryssar och jag tycker det är väldigt tråkigt jag vill jättegärna ha bra relationer med ryssar och det är egentligen inte vår fight att lägga sig i, precis som med polacker och tyskar och så vidare Nej. men det är ändå grundläggande nationalism att man respekterar andra folk också och, och jag menar Ukrainarna och, och ryssarna Även om ukrainarna kanske tar emot nu Men de är ändå på sätt brödra folk De delar ja, ju väldigt visst. mycket historia och, och är väldigt lika varandra eh, Biologiskt och, och kulturellt Så eh, att de ska respektera varandra Känns väldigt, väldigt grundläggande Jag hoppas. Jag har dålig koll på den ryska nationella scenen Och om det är någon som känner till En, en rysk nationalistisk organisation Som också respekterar De här ländernas gränser Så, så hör av er för att det vore intressant att veta Problemet då problemet är att deras stridigheter, precis som med Ungern och mm. Rumänien och Polen och Tyskland och Ryssland och Baltstaterna. Problemet är att deras konflikt ligger så pass nära historiskt sett. Mm. Vi hade med oss Daniel Karlsson upp på, på, på Storporget i där vi eh, skojade faktiskt mm. om blod, Stockholms blodbad och Christian Tyrann eller Christian den gode som var mm. i, i Danmark och så vidare. Alltså det är inget problem för oss eh, överhuvudtaget. I alla fall inte för mig och det ska ta med fan inte vara det för någon som nej. är svensk eller dansk. Nej, nej. Utan vi kan ha det här uh, på det sättet. Samma sak med de här uh, snapphanarna i Skåne. Uh, uh, som liksom uh, ja och så vidare. Mm. Det, det är ingenting vi ska hänga upp oss på men, det är för att det ligger så pass långt tillbaka i historien också. Det är ju mycket svårare om, om min farfar har blivit mördad av din farfar. Mm. Jo, precis. Och det, jag förstår till exempel som vi har en kamrat som heter Stefan Günther som jobbar med norska Silvsverk som har i Sverige flera gånger. Och till exempel den här konflikten mellan, eh, mellan Tyskland och Polen blir ju mycket mer förståelig när han berättar det är att alltså, hans föräldrar blev fördrivna från Slesien ja. Det är ju väldigt nära. Det är liksom hans förälder i en generation. Ja. Jag, då förstår man att det är svårare. Och, men, men till och med, han har ju kommit också till den insikten att äh, vi, måste vi måste lägga det här bakom oss. Ja. Uh, och han som har det så nära. Och det är ju bara att hoppas att det fler kan göra det. För vi vet till exempel med Ukrainerna. De har ju även någon strid med, med, med ungrarna om land och så vidare. Mm. Och det, ja, det där är jättejobbet Och det är därför jag tror att Vision Europa är viktigt. Men det är svårt också. vilka Det är lite som när man ska bjuda till fest och säga så här: nej vänta, han var ju ihop med henne förut ja, så det går precis, ju inte. Och, så där. Precis. och det är lite samma nu att man... det var någon som frågade varför vi inte hade bjudit in ryska nationalister. Och... Ja, det, jag vet inte, det känns som att det hade kunnat bli dålig tryckt stämning där då. Ja, och, uh... nej, det, det, där är en, det där är en synd och skam på vår rörelse att, att vi, ty, att, att det tyvärr är så, även om det är fullt förståeligt. Men jag hörde också från en internationella representant att de vid ett tillfälle hade haft en demonstration och då hade de haft människor från olika länder där och då hade det varit så illa så att funktionärerna hade varit tvungna att gå emellan de två nationalisterna eller nationalister från olika länder för mm. så att de inte skulle ge sig på varandra istället för att ge sig på eh, fienden så att säga mm. och det där är dels är det synd Dels är det liksom fragmenterande, men det är också någonting som den lederfig kommer att använda sig av utan tvekan. Därför måste vi vara jävligt försiktiga mm. varje gång vi hör om eh, liksom krigsrykten och att ja, nu har nationalister där sagt si och så. Eh, eller att ja, eh, Ryssland, ryska nationalister står efter Sverige och så vidare. Jag har hört det där. Mm. Eh, det kanske är så, det kanske inte är så, men det har ingen bäring just nu i alla fall. Nej, men alltså min förhoppning med vision i Europa och det är ju att vi ska. Det ska vara en grund till samtal mellan europeiska nationalister. Och därför kanske samtalet som var dagen efter, alltså mötet vi hade då, det inofficiella mötet. Det var ju minst lika viktigt som konferensen men av olika ja. anledningar. Och för där, alltså, vill man så kan. Alltså det, finns, det finns en lång konflikt mellan Italien och Tyskland om Syroll till exempel. Mm. Sy heter det på svenska och det, finns, de, det är fortfarande många tyskar som bor i Sydtyrol som alltså nu tillhör Italien och de, jag ser ofta dem på tyska nationella tillställningar de har en tröja där det står i Tyskland och så vidare. Mm. Och, men ja, jag vet inte, jag hoppas att vi vi står inför så konkreta hot på flera olika sätt, vi kommer att tala lite mer om dem idag, vi kommer tala om dem ofta här och, som, som, som gäller oss alla och då har vi med, med den, den snabba utvecklingen som sker nu så har vi helt enkelt inte tid att, att, att, att grota ner oss i det där idag. Och jag Nej. hoppas att vi inte ska behöva det i framtiden heller. Alltså i grund och botten hellre förlorar jag Skåne till Danmark, men att Skåne eller men att Danmark och Sverige förblir svenskt och dansk mm, mm. än att jag inte förlorar Skåne till Danmark men att hela, hela Skandinavien blir en kreolsk eh, jävla eh, sörja och sen ska vi vara tillbaka Åland. Men sen är det lugnt. Absolut, <laughs> absolut. Ja, vi, vi ska ta lite musik Magnus och alla absolut. lyssnare. Så att Magnus önskar två låtar och det finns någon form av tanke bakom dem också. Ja, alltså den första låten är en, en hyllning en sorgsen hyllning till alla oss som ofrivilligt är kuggar i ett maskineri, i den nya världsordningens maskineri och hur otroligt andefattigt det kan vara. Det är också en känsla av hur jag har haft det sedan i måndags. Mm. Det är en, en låt som, som visar min sinnesstämning. Det är det ena. Det andra är då lite mer positivt. Det spritter lite mer i benen. Man blir glad för att vi inser också att vi nu går mot Ljusare tider och varmare tider och eh, på alla sätt och vis trevligare tider. Det första vi lyssnar på är Kjell Höglunds Man vänjer sig. Och det andra vi lyssnar på är Sven Ingvars och en fin liten låt om våren. Då ska vi se till att vi får igång dem. När vi är tillbaka sen så blir det ju um, dels tal om ett, uh, ett, ett hemskt mord i Tyskland. Och eh, sen blir det även lite tal om eh, övervakningssamhället i USA Och hur det håller på att ta, ta oanade, eller inte oanade, men hemska proportioner Men först blir det lite musik, eh, vi är tillbaka om en liten stund Man vaknar varje morgon Med en hemskhet i sitt Att stänga fönstret, det är och smuts på fönster Karmen avgaser i rummet, man har glömt Varmt välkomna tillbaka till Radio Framåt. Jag tror att Magnus fortsätter sjunga här. Ja, det är fantastiskt bra låt, eller hur? Man blir liksom, ja, vån, liksom. Tycker du, varmländska är det, är det charmigt eller är det fult? Äh, alla dialekter är vackra, vackra kvinnor. Vara, när kvinnor talar om. Det behöver inte ens så vackra kvinnor, när kvinnor talar om så låter alla dialekter. Ja, eller bara för då är det jätte, jättesött, liksom. Mm. Det var ju som nu på Vision Europa, fransmannens barn när jag talade franska. Det ja, ju... ja det, lät ju jätte, det var ju jättegulligt liksom. Ja, ja det är fantastiskt. Um, för er som lyssnar i efterhand så hör inte ni musiken av rättighetsskäl, men då kan ni gå in på Spotify och så söker ni på Radio Framåt. Då finns en spellista där, men det är med i stort sett all musik som vi spelar i programmet. Så den kan ni prenumerera på och det kostar ingenting. Eller ja, det kostar ju Spotify, men det, det är en helt annan. Så, men där kostar det, Spotify kostar 99 kronor i månaden. Då är realisten mycket billigare. Ja. Ja, ja. Jag tänkte nu att vi ska lämna Vision Europa för den här gången. Vi kommer säkert återkomma dit av en eller annan anledning. Men vi ska bege oss till Tyskland. För att där skedde nämligen ett, ett mord för lite drygt en vecka sedan. och Det är nästan två veckor sedan nu. Och det var väldigt brutalt och, och, och det var väldigt, väldigt jobbigt att läsa om. Det handlar om en, en 25-årig tysk man som heter Daniel Siefert som tillsammans med några vänner hade hyrt en buss. Och det här var för att de bor ute på landsbygden kan man säga eller en mindre stad men de skulle på en nattklubb i en annan stad och sen ville de ha en buss som tog dem därifrån till en annan fest. Det var förmodligen någon, en riktig hel kväll som de hade bestämt sig för där. Och hade då gått ihop ett gäng vänner för att hyra den här bussen och alla skulle lägga 10 euro var för att de skulle gå runt. När de är på den första festen så får de med sig några fler. Det är nämligen så att bussen är inte full och de vill ju slippa ligga ute med extra pengar. Och de som fick uh, åka med var fem turkar. Uh, och på bussen blev det chaffs då turkarna var dels väldigt uh, fulla och väldigt otrevliga. Uh, och under ett av bråken där man stod och drog i varandra gick uh, Daniel emellan. Och bad dem uh, lugna ner sig helt enkelt. Uh, och då berättar uh, Daniels vän sen, Tim heter han, berättar att han såg ju de här turkarna sen tog upp sina mobiltelefoner och ringde efter förstärkning. När de kommer fram till slutdestinationen som är en, en eh, tågstation, eh, buss och plats är det också där, då, då står där ett stort turkgäng och väntar. Eh, väldigt, väldigt aggressiva. Daniel går återigen ut först eh, för att vilket har vittnat som om både från turkarna och från, från tyskarna i bussen då. För att han vill lugna ner dem. Och säger att det inte behöver bråkas. Men de flyger på honom direkt. Ett tjugotal personer talas de. Står och sparkar på honom och hoppar på honom. Varför Daniels vänner inte gjorde någonting och så vidare, det vet jag inte. Och de kanske gjorde någonting. Men det här slutar i alla fall i Daniels död. Och ja... Jag vet inte. Det är liksom det som händer där under den kvällen. Och det i sig är ju oerhört tragiskt. Det är jävligt att något sånt här ska få ske i hans eget land. Att han, där man försöker vara schysst liksom och, och, och ta med de här personerna i den här bussen och slutar med att som ett tack blir man jälslagen. Jag vet inte vad man ska säga om det. Men däremot, sen efter alltså efterspelet är, är nästan värre Alltså, inget är väl värre än någons liv men, men hur man behandlar det det hålls alltså en minnesmanifestation några dagar efter nationalister får inte delta borgmästaren socialdemokrat står där och talar om att det lika gärna kunde vara i tyskar det råkade vara turkar den här gången men det är inget tysk turkiskt problem vad det nu ska betyda utan det hade lika gärna kunnat vara tvärtom Um, och media har varit på föräldrar, på minne påminner väldigt, väldigt mycket om Daniel Redström media har varit på väldigt hårt på Daniel Siferts uh, föräldrar och um, de har då fått gå ut med att de ska delta i någon form av runda om antirasism och främlingsfientlighet uh, exakt varför verkar O oklart. Däremot vet vi att Daniel hade många nationalistiska vänner. Vi vet också att uh, turkar efter det här skedde har skrivit på olika Facebook och Twitter och så vidare där de har skrivit att ja, det är egentligen en, en nazist mindre i vår ort och det är bara bra att ha hyllat mordet helt enkelt. Vet, alltså, det, egentligen finns det inte så mycket att diskutera här. Alltså, visst vi kan gå ut med en varning men de som lyssnar på det här vet redan, ta inte upp turkar i er buss eller bil. Jag vet inte om det var Daniels beslut Men det jag har hört om honom Så tror jag att han kanske hade sagt nej till Att ta på de här på bussen Men att man behandlar Det här på det här sättet efteråt Alltså ja, Jag vet inte, man förbjuder alltså nationalister Att delta i till den här Till den här pojkens minne Svaret på varför Det hände, hur kunde det hända Det får du När du tittar på efterspelet där har du så att säga analysen. Eh, det här kunde hända och det hände eftersom eh, konsensuskulturen hos politiker och media och så vidare lyfter upp främlingarna, trycker ner i det här fallet tyskarna, alltså etiska tyskar. Mm. Det är orsaken till att detta händer. Och det är också orsaken till att vi har den typen av brottslighet i Sverige. Det är därför vi har de här sexuella trakasserierna mot svenska tjejer. Det är därför de kallas för det ena med andra. Det är därför svännar ses som byten och så vidare. Flera Alltså det, det är i grund och botten det. Hans blod kommer över deras händer. Alltså media och politiker som, som inte reagerar utan som så säger att det kunde lika gärna vara i tysken. Uh, det är det ena och det ska vi ha klart för oss. Det andra är att att ytterligare en konsekvens av denna politik och denna konsensuskultur det är att vita män primärt blir avväpnade. De blir avväpnade och emaskulinerade, Alltså att, att manligheten har tagits bort från oss. Det lär vi oss hela tiden. Att män ska inte vara si och så. Sån här genuskunskapen, genusvetenskapen som hela tiden försöker pusha latte, lattefarsor och mm. Och, och, eh, alltså någon form av eh, galen, alltså en, en jämställdhet som är, är helt onaturlig. Mm. Och det gör också att när vi står inför en pöbel med turkar, då reagerar vi inte som våra förfäder skulle ha gjort. Mm. Och Jag har ett exempel på det här från bekanta som åkte tunnelbana i Stockholm. Hur det skiljer sig mellan olika folk. Man åkte tunnelbana i Stockholm och blev, eh, i under den här turen så såg man hur några främlingar hamnade i någon form av delo med eh, några, någon svensk eller hur det nu var. Var på de här två killarna, det var två killar, bestämde sig som de var att Där, Vi måste ju liksom ja, göra någonting eller hur, ja, och så vidare. Det slutade i alla fall med att de här två nationalisterna, eller om det var tre, stod ensamna mot ett stort gäng främlingar. Mm. Övriga svenskar på tunnelbanan gjorde inte ett dugg, inte ett smack. Det hade liksom kunnat bli skottlossning och de hade inte brutit. sig, de hade bara krypit ihop i sitt hörn. Mm. Då reser sig fem stycken storvuxna herrar eh, i arbetskläder från ett säte och ställer sig upp och ställer sig med, med de här kamraterna eh, mot främlingarna var på det hela tar en annan användning för att förändringarna drar som en avlöning. Mm. De här fem killarna är Ester. Mm. Och vid senare samtal av vad, vad, vad fjol ni så är, det är självklart, vi står, för, vi står väl upp för varann. Gör man inte det? Mm. För dem var det naturligt. Det är det inte för svenskar eller tyskar på det sättet. Utan han går ut för att prata, lugna ner och så vidare. Korrekt, korrekt aktion här hade ju varit att antingen fly- alltså direkt flyg för att man inser att man är underläge eller gått till attack mm. med alla tillsbudstående medel. Mm. Inte gå ut och prata med dem. Det går inte. Att prata med dem är att visa svaghet. Det är, som med, inom, ja, det, det är precis det det handlar om. Och då händer det som det händer. Ja, och, och det är ju intressant här också att, att det här gänget som stod och väntade, det var verkligen bara turkar. Det var alltså inte ett, inte ett blandat gäng på något sätt. Utan det här handlar ju verkligen om, om alltså en etnisk gemenskap som av någon anledning, jag vet inte vad, exakt vad som har hänt på bussen, men de här turkarna har ansett sig behöva ringa sina vänner för att slå ihjäl tyskar helt enkelt. Vad, vad grunden är till det vet jag inte och det är ganska irrelevant. Att de är tyskar? Ja, förmodligen. Och, och, och, och, I grund och botten så är det. Ja. Eh, sen kan det vara någon liten utlösande faktor om det är någon som har sagt någonting. Man vet ju aldrig exakt är vad som har ursäkta. hänt. Ja, precis. Men då har man alltså 20 turkar som står beredda för sina, sina artfränder jag på att säga. Mm. Um, för, för sina turkiska bröder liksom. och, och är beredda att där och, och slå ihjäl tyskar helt enkelt ja. uh, och, och det, det är väldigt intressant för att uh, även om vi skulle få två veckor på så är det svårt om man inte får använda den nationella rörelsen så skulle det vara svårt att hitta 20 tyskar eller 20 svenskar mm. som är beredda att stå upp på samma sätt Ja, det, det, finns, det finns, som du säger, inom nationella rörelser inom olika kriminella eh, kriminella gäng och liknande, så finns det svenskar som har hår på bröstet och, och liksom inte räds eh, en holmgång. Eh, men generellt sett så, så är det ganska, så, ganska dåligt ställt, eh, tyvärr. Och det ser man ju framförallt från alltså övervakningskameror och sånt där när när saker och ting händer. Eh, sen om det beror på att folk inte vågar eller om de bara känner att det här är inte är mitt problem. Det vet jag inte. Eh, mm. Men, och, och det är också det, om vi bara hoppar lite snabbt här till, till det faktum att ett mångkulturellt samhälle skapar både inom de olika grupperna, eller inom i alla fall vår grupp och samhället som sådant så skapar det faktiskt otrygghet. Mm. Eh, just att alla ser om sig själva ännu mer. Jag ska berätta också för att jag har inte egentligen hunnit uppdatera mig så mycket i det här fallet men jag satt och läste nu eh, och det var så att i, i söndags nej, i, i lördags 23 mars samtidigt en vision i Europa så hade man utlöst en ny eh, minnesmanifestation från nationalistiskt håll även mm. denna förbjöds och eh, det hundratalet som hade tagit sig dit ändå eh, blev gripna av polisen och sattes i arrest i 12 timmar Um, medan ett femtiotal uh, vänsterextremister stod och skrek uh, antityska slagord. Jag ser här någon AFA-flagga, en Israel-flagga, en regnbågsflagga, Piratpartiet. Ja. Uh, och de här uh, i media då har man beskrivit det som att uh, nazister uh, höll en olaglig demonstration men greps uh, och att, uh, det var att det var tusen motdemonstranter men det syns ganska tydligt att det inte var. Men det är, det är ett propaganda krigbar. Mm. Men eh, hur som helst, det här eh, alltså att, att en, en ung tysk blir brutalt mördad av ett gäng turkar. Eh, politikers reaktion är att förklara att det likadant kunde vara tyskar. Eh, att eh, medias reaktion är att tvinga in familjen på någon form av antirasistiskt eh, eh, jag inte, eh, mm. Det är... Ja, det, det säger väl det säger väldigt mycket om den tid vi lever i det säger väldigt mycket om våra motståndare och alla som tror att vi här ska jag be att få travestera William Pierce eller inte travestera utan snarare fritt citera ur minnet, alla som tror att vi på något sätt är inblandade i en jämnbördig konflikt där vi står på samma nivå i alltså med politikerna med etablissemanget att vi då utgör en en motpol som, som kan resonera och debattera och på samma, liksom föra striden på samma sätt tror väldigt fel mm. för att vi står mot en, en fiende och fiende är ett korrekt uttryck för etablissemanget som sådan mm. som vill oss illa så alltså de vill göra illa oss. De, eh, de tar näring ur mord på unga människor eller äldre människor från vårt folk. De tar sådana händelser och vrider på dem, perverterar dem skapar skapar liksom fundament för sig själva och sin egen existens. Mm. Eh, kunde de så skulle de trycka på en knapp så att alla vi bara försvann. Mm. För att vi ses inte som en jämnbördig part, eh, så som Moderater tittar på Socialdemokrater, absolut inte. Vi ses som något mycket, mycket farligt och, och oroväckande. Mm. <hör> Men eh, det enda som så att säga eh, gör att det enda som, som gör att de inte slår till mot oss på det sättet är att de inte kan, i dagsläget. Eh, helt, helt enkelt. I Tyskland så har man liksom forcerat det hela. Man förbjuder, på riktigt förbjuder allmänna sammankomster. Man, ja, och organisationer. Och organisationer. Mm. Man, man slänger människor i fängelse för att de tycker eller tänker fel. Eh, och sen så får man beröm ifrån sina demokratiska motpoler runt om i Europa. Mm. Man, man gnäller på Ungern som instiftar lagar som säger att eh, liksom det ska vila på Ungers grund och så vidare. Samtidigt som man, man eh, gör i sådana fall detsamma fast tvärtom i Europa. På mm. andra, andra ställen. Ja. Ja, här i Tyskland, så den senaste siffran jag såg var att vi, det sitter just nu 1100 nationalister fängslade för mm. åsiktsbrott. Mm. Och då, jag in, då pratar jag inte om sådana som har försvarat sig självförsvar utan som misshandlade åsiktsbrott. Mm. Antingen för hets mot folkgrupp eller eh, förintelseförnekelse, vilket på tyska heter förintelselögn. Ja, just det. Um, eller att man sitter fängslad för uh, att ha varit medlem i något som sen blev en olaglig organisation, vilket är den mm. alldeles största delen. Till exempel så är det 120 kamrater i Dortmund som man nu har sett att utan att uh, utan de egentligen blir åtalade för någonting i tre månader har de har suttit anhållna nu. Uh, uh, får inte veta någonting mer, uh, mer än att de, de är olagliga helt enkelt. Ja, men när, uh. några, jävla, när några jävla liksom feminist mm. springer in i, i katedralen i Kreml eller vad var det och mm. liksom äcklar sig uh, då höjs det röster. Mm. Uh, när de fängslas då höjs det röster. Ja. Men 120 kamrater i Dortmund... Mm det är ingen som bryr sig förutom vi ja. återigen, vi ser väldigt tydligt hur det ser ut och jag tycker att vi kan faktiskt bara ägna en liten stund åt att återigen, med tanke på det du berättade på Vision Europa att unga människor hör av sig till dig unga människor lyssnar på det här programmet vi ska nog kunna ge en liten crash course i hur det är det att vara ung idag, eller vad ska man tänka på och jag tycker att det man ska definitivt tänka på Det är att separera sig Man ska separera sig Från saker och ting som kan skada en. Man ska inte Försöka passa in i mm. Bångkulturen, man ska inte försöka Bli den coola svännen Som tar till sig eh, Främlingarnas eh, liksom Förortsattityder, utan Separera dig, eh, var hemma eh, Odla kontakter med Nationalister eh, Träna Håll dig borta från de här fästerna utsätt dig inte för de sakerna lär dig självförsvar. Eh, det, det är sådana viktiga saker att ta till sig. Mm. Och är du lagd att det hållet läs. Absolut, var sig du är lagd på det hållet eller inte läs ja, i alla, alla fall. Alla gillar inte men, ja, precis, men det spelar ingen roll gillar man inte att läsa dig. kan man läsa något lite <laughs> i alla fall. Jag tvingar dig. Mm. En människa som kan läsa men inte gör det, har inget övertag mot en människa som inte kan. Mm. Och de här förårsjävlarna, de. Deras bildningsnivå är som en, liksom en idiot. Mm. Eh, en, ja, som en idiot. Ja. Så att absolut. Och, och som sagt, odla kontakter med nationalister. Eh, nationalistiska forum, Facebook eller bara ring till Dan. Snacka mm. med Dan. Ko kopplas vidare i ett nätverk. Det finns många svenskar här ute som, som eh, finns till för dig. Mm. Jo, och det är... Alltså jag minns ju hur det var när, när jag gick i, i skolan och var yngre. Men det är över det är 15 år sedan. Uh, sen dess har det hänt mycket. Så att, uh, jag tyckte det var illa då. Jag förstår ju att det är ännu värre idag. Mm. Så, att, uh, det, ja, så det är det verkligen. Det finns verkligen människor här som vill hjälpa till. Efter förra gången vi pratade om det här så fick vi ju mejl. Från vissa som skrev att, att jag kan inte göra mycket men jag skulle kunna vara liksom stödperson eller mm. mentorskap eller vad som helst för någon yngre. Mm. Det finns. För mm. fan. Precis. Så att eh, det är lätt att känna sig ensam men, men det, det är man inte. Nej. Det kan ju vara så att man tror att man är ensam på sin ort men ofta så är man inte det heller. Nej, det är man inte. Så är det. Eh, eh, när vi ändå talar då om det här diaboliska samhället så har vi ju nåtts av en del skrämmande och intressant information ifrån USA. Det är ett system som har diskuterats ett tag. Jag såg att det har uppmärksammats nu på nu. Och Det gäller att man talar om drönare som ska, som ska finnas över USA. Alltså drönare, alltså o, obemannade flygplan. Men här ska de i första hand inte vara utrustade med automatvapen som de är när de flyger över, över Mellanöstern och, och mördar civila. Utan här ska de vara utrustade med superhögteknologiska kameror. Mm. Och tekniken finns redan. De har redan visat exempel på hur det fungerar. Och det är oerhört skrämmande. Alltså på en, varje sekund kan man fånga in flera, alltså tiotals kvadratkilometer om det var hundratals till och med hela tiden från en sån här liten drönare mm. uh, och man kan sen alltså gå in och zooma in på i detalj så att du kan se liksom armrörelser nästan fingerrörelser mm. den känner sen också av automatiskt om det är en människa eller en bil eller vad det nu kan vara så att den kan färgkoda olika saker så att det är lätt att få en överblick mm. det här talar man då om och det är fler delstater som vill införa det och uh, man tror att inom sju år kommer man ha ungefär 30 i tusen sådana här drönare som cirkulerar över USA. Mm. Alltså, lyssna du! <laughs> Vad är det här? Alltså, det har, det har aldrig funnits någonting så här sjukt och ont i världshistorien. Nej. Inte ens om vi ska titta liksom i, inte ens om vi tittar i, i liksom mytologiska sagor kan okay, hitta vi knappt nåt liknande. Nej. Det är, alltså, <laughs> jag vet liksom inte ens var man, var man ska börja eller sluta men folk tror idag att liksom, ja men okej, okay, invandringen är dålig och så vidare, men vi har det i alla fall rätt bra och rätt fritt och så vidare. Inte någonstans. Vi har aldrig varit så övervakade som vi är idag. Vi har aldrig varit så skuldsatta som vi är idag. Vi har aldrig varit så tvungna att sälja vår egen arbetskraft som vi är idag. Vi har aldrig, alltså vi har aldrig varit i en så pass slavliknande situation i hela vår historia. Nej. Och där är vi idag. Och, och, och Börjar man då titta lite på vad den här makten planerar för oss? Mm. Alltså, det är då man bara vill dra täcket över huvudet och inte vakna. Man mm. vill alltså, bara somna om, liksom. Det är, det är flera saker som är intressant här. För, Först och främst, 30 000 drönare med kameror. Du vill säga, hela USA kommer att övervakas. Alltid. Varenda kvadratmillimeter. Mm. Alltså, bara det är ju sinnessjukt. Mm. Alltså, det är en kontinent vi pratar om. Ja, men för det kan ju finnas terrorister. Ja, ja men precis. Det, det är precis. några skäggiga gubbar som springer runt med bomber. Det är det, som är, det, är det de vill kolla efter. Ja, ja, det är det, det. Och har du rent mjöljpåsen? Jada, på jadda, jadda, jadda. Det intressanta är också att Rand Paul, Ron Paulson, genomförde en filibuster i, i senaten för inte så länge sedan. Och det var att han talade då i 13 timmar, tror jag, mot utnämningen av den nya CIA eller NSA eller det. någon av alla dessa jävla ordkommunikationer de har, mm. utnämning deras nya chef. Och i det så krävde han ett svar på frågan. Anser Obama-administrationen att det är okej okay att använda drönarattacker mot amerikanska medborgare i, innanför eh, landets gränser? Mm. Man har redan dödat, eller mördat, eh, amerikanska medborgare i Yemen, och någon annanstans via drönarattacker Obama-regimen vägrar svara på frågan. Kung och Bongo är verkligen envåldshärskare i USA. Enpartistaten USA. För den demografiska situationen där kommer att göra att ett parti som står upp för vita västerländska värderingar aldrig kan få majoritet. Igen. Någonsin. That's it. Det är kört. Hej och h, Så är det bara. Fatta det någon gång. Så att Kung och Bongo har då 30 000 drönare om några år. Han förbehåller sig rätten att på presidentorder avrätta amerikanare, mm. amerikanska medborgare. Redan idag så slängs folk i fängelse eh, utan rättegång, utan eh, någonting som liksom det här med, med hajibus corpus eller eh, alltså enligt Magna Carta. Det är redan upphävt, det är borta. Eh, presidenten förbigår kongressen i sina beslut genom presidentorder. Och vidare och så vidare. Det är, liksom, det är så det är redan idag. Mm. Till det så köper alltså då myndigheterna i USA 1,6 miljarder patroner. Mm. Till, eh, och, man, och de är till eh, är det NSA va? Inrikes... Ja, det är för, ja, det är för inrikesbruk. Mm. Eh, till, alltså polisuppdrag av olika olika slag. Eh, och då, då ska vi bara gå igenom här. Vänta, alltså, är det? det är så, fyra kulor per invånare du. Ja, något sånt där. Jag läser, fritt, jag läser fritt jag läser från Nya Tider. Där det står så här. Det här är lite intressant. När USA krigade som intensivast, som mest intensivt, i Irak räknade armen med att göra av med strax under 6 miljarder patroner i månaden. 1,6 miljarder patroner skulle med samma förbrukning räcka för 20 års brinnande krig. I Amerika då. Eftersom det här ska användas inom, inom landet. Och vidare så tar inrikesdepartementet det måste vara FEMA eller något liknande de tar alltså över pansarskyttefordon som krigsmakten tar hem från Irak och Afghanistan mm. eh, Okej, okay. vad är det som händer nu? Drönare, drönarattacker 1,6 miljarder patroner eh, president som har liksom utropat sig själv till, till kung eh, i allt väsentligt eh, och pansarfordon militariserad polis Eh, en avväpning av folket. En avväpning av folket. Jag säger så här: var rädd, var jävligt rädd eh, för det som händer i USA. För det är skrämmande på så många olika sätt. Mm. Jo, men alltså, det är för att makten, hur vi än väljer att definiera dem, eh, men de som i alla fall kan, kan få de här besluten att tas, vet att de har en ekonomisk kollaps på halsen. Mm. De vet att de har en överbefolkning av jorden där resurserna inte kommer räcka till på halsen. De vet att de har eh, en vit majoritet som snart är en minoritet och, och sakta men säkert börjar förstå det och mm. förstå att de som är vit nation inte kommer finnas kvar. Alltså De, de vet att de, alla de här sakerna är på gång och de förbereder sig på det för att jag menar det är klart att de inte vill ha en, en beväpnad och utbildad eh, militär då, då är det ju bäst som nu att man aktivt söker efter så kallade minoriteter till, eh, till militären, alltså träningen mm. man vill inte att vita män ska få militärträning och så vidare det är, Nej. är väldigt Nej, precis. Tydligt. och jag menar samma så, vi ser ju samma trender i i Europa bara ta i Sverige eh, man utökar nu, vill man utöka eh, ordningspolisens nationella insatsstyrka i Sverige. Mm. Man vill att de ska ha det är nästan 100 extra tjänster. Ehm, och när man tittade på veckans brott med Leif Persson så var det rätt intressant för att han förklarade väldigt ingående och tydligt exakt hur meningslös ordningspolisens nationella insatsstyrka, alltså en paramilitär styrka. Hur meningslös den är i vad de har gjort. De, de hade gjort om man slog ut det så hade de gjort ett ingripande per år eller något sånt där. Alltså, de gör ingenting Men de ska, slå, de ska få extra resurser mm. Och därvid Tog man också bort från piketstyrkorna Som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö Tror jag det var Eller om det fanns någon uppåt också Man har tagit bort, man har avväpnat dem Man har tagit bort prickskyttare Man har tagit bort vissa andra eh, Delar, alltså hur man får forcera dörrar Och så vidare Tagit det från piketstyrkan och lagt det på ordningspolisens nationella insatsstyrka Varför gör man detta i Sverige? Mm. Vad är hotet? Vilka ska de användas mot? Varför köper vi eh, amerikanska attackhelikopterar när vi snart ska dra oss ur konflikterna som finns? Vad är det som händer i Europa? Mm. Eh, USA är inte ett unikum. Men här har vi också, och det är också intressant, i Sverige är vi avväpnade svenskar är ju avväpnade ja. svenskar, om man, om man och där märker man om man pratar med folk så här, det är det klart att man ska kunna ha rätt att bära vapen och äga vapen om man är en fullt frisk normal människa då tittar ju folk på en sån att man är riktigt mm. nej varför? det kan man ju inte, varför det? Mm. alltså den här minsta previsen då kan för... man ju döda folk ja, precis. det kan man ju inte med en brökniv nej, <laughs> precis mm. uh, nej, och så hela, hela apparaten nu det, alltså, ja, vi ska vara rädda, vi ska, vara rädda men vi ska inte bli panikslagna vi ska inte bli skräckslagna men vi ska vara fullt förstående och införstådda alltså in, in i vad de håller på att skapa. Och det är ett monster. Mm. Eh, och det jag hoppas är att de skapar ett monster Och det tror jag. De skapar ett monster som kommer förtära dem själva. Eh, det är jag i, i, i grund och botten övertygad om. För det brukar den här typen av system göra till sist. Sen kan man också bara citera den gamle landsfaden Benjamin Franklin som konstaterade, och det här är då verkligen riktat till amerikanerna han konstaterade för väldigt länge sedan att den som, den som är beredd att offra sin frihet för lite trygghet förtjänar vare sig frihet eller trygghet mm. och så är det faktiskt mm. Jo, verkligen um, Jag håller på att läsa en, en uh, bok just nu som heter Är svensk en människa mm. uh, Hittills är den ganska intressant. Den handlar om den jämför hur svensken och hans relation till till exempel staten är jämfört med Tyskland och USA. Men mm. um, jag har inte hunnit så långt än. Det kommer en recension senare, förmodligen i magasinet framåt, om Magnus betalar riktigt bra. <laughs> <laughs> um, men då där ser man just det, alltså, där då, då talar man också mycket om det. För Sverige blir speciellt för att vi har haft en sån. Vi är individualister, men samtidigt har vi en väldigt tydlig eh, koppling till staten som man inte har i andra länder. Mm. Alltså där vi har ett tydligt förtroende. Alltså Vi har större förtroende för staten och vi för, förväntar oss mer av staten. Eh, därför tror jag att eh, det har varit enklare, alltså avväpningen av svenskarna för att den, det har inte alltid varit så att vi har inte har, har kunnat lägga vapen. Men att det har varit enklare för att vi litar helt enkelt på staten att den, den är god. Medan amerikanerna har alltid, är alltid misstänksamma mot staten. Ju mer staten lägger sig i, desto, desto sämre är det ungefär. Mm. Så att vi har ett väldigt olika, olika utgångspunkter. Jag tänkte börja med övervakning, för vi talar ju här om att de ska kunna övervaka hela USA. Det som är intressant tycker jag också är att London, som har varit lite av en testfabrik för det här har ett oerhört avancerat övervakningssystem. Dels mm. har man ju CCTV-övervakningen som övervakar varenda millimeter av Londons gator i stort sett. Där det också redan finns på plats för ansiktsigenkänning eh, så man kan följa en person exakt var den går. Mm. Man har även installerat mikrofoner mm. i väldigt stor del av lyktstolparna. Mm. Som alltså lyssnar. Storbror är inte bara titta på det, han lyssnar också. Mm. Och de här ska då vara gjorda dels för att kunna reagera på vissa ord. Mm. Och dels för att man ska kunna, om man till exempel ser att någonting då håller på att ske så ska man kunna koppla på den mikrofonen och lyssna på vad som sägs där. Mm. Alltså jag vet inte, jag, jag, jag, det blir helt svart för mig när jag tänker på vad är, vad är det för ett samhälle som måste övervaka sina medborgare på det här sättet? Mm. Det, alltså, är det godheten? Alltså, jag förstår inte, om de nu tror på att deras samhälle nu är det här fria och goda. de verkligen tror på det varför skulle de då behöva övervaka oss? Alltså, varför skulle de behöva veta vad varenda steg vi tar? Det är, och, alltså, det är inte så att de kan inte säga att ah, det är för att eh, minska brottsligheten. Brottsligheten ökar ju det, det funkar ju uppenbarligen inte. Nej, nej. Så nej, det, det hjälper ju inte. Nej, men det är i grund och botten en, en samling perversa, sjuka, förvridna Människor som ligger bakom det här Alltså de vill ha all makt På himmel och jord själva mm. De vill ha den ekonomiska makten De vill ha den Politiska, massmediala Och när de har allt det där Så vill de ha makten över din hjärna De vill ha makten över min hjärna Mina tankar, mina ord eh, Ta det här med implementerade nyspråk Att vi, vi ska inte säga neger. Vi måste säga en svart människa. Vi får mm. inte säga neger. Mm. Och det är till och med nationella dras ju med av där. Att Nej men använd inte sådana där ord för att då eh, då liksom vi deras syn på oss som vulgära rasister. Läs 1984. Läs appendixet. Läs om nyspråk. Så förstår du varför vi ska säga neger. Men jag vill bara kolla på här den här så kallade hen-debatten. nu ja, ja. alltså, används ju det här ordet överallt. Mm. Så snabbt implementerade man det I ja. liksom massmedia i, i, I Rosenbad och så vidare ja. Och nu är det alltså, Och det funkar ju så också med språk alltså, Nu är det en del av vårt språk Vi kommer liksom inte, alltså, vi måste För att få bort det Måste vi aktivt arbeta bort det Ja det går, det, och då har man lyckats plantera det och det handlar inte bara om att okej, okay, men ibland behöver man ett begrepp som beskriver, och det är, visst det finns på finska och så vidare, men det är inte därför man vill ha det ord man använder det nu för att avkö, alltså, avkönifiera folk ja, ja, eh, på ett helt annat sätt som, som man inte har kunnat göra tidigare och eh, använder det som att okej, okay, men om hon inte vill vara en hond <här> ja. och så vidare ja, men bara det där är ju så, så, så frådvänt naturen, så här jag är född fel kropp ja, ja, vi pratade nej. om det här i förra veckan var det, precis, men du kan nej. inte vara född i fel kropp nej. men återigen, jag, jag tycker det är viktigt så därför tänker jag ta upp det igen alla handlingar börjar med tankar mm. tankar formuleras av ord ju fler ord du har desto mer avancerade tankar kan du tänka så enkelt är det alltså och det är därför att du, även om du avskyr att läsa så ska du göra det. Du ska, du måste göra det. För att ditt ordförråd och din förståelse som du får genom att läsa mm. skapar hos dig möjligheter till att tänka mer avancerade tankar. Och det, kära vänner, kommer vi behöva. Mm. Vi kommer behöva vara väldigt avancerade så det finns inga ursäkter. Det finns inte det. Om ni menar allvar med detta ni håller på med. Och menar ni inte allvar... För all del, prenumerera, lyssna på det här, se som en show, ta fram lite nachos och, och lyssna på det här och skratta åt oh, De höst är ju det jag tycker också. Mm -hmm. uh, jättebra, gör det, fine, jag förstår det. Men för er som verkligen vill vara delaktiga i detta så måste ni ta det här på allvar, på största möjliga allvar. Men det handlar ju också om att liksom bli, um, bli chef över sina egna tankar, över är en hjärna, över sina sinnen. Uh, att kunna formulera saker för sig själv. Mm. Och det krävs mycket data in, mm. alltså mycket kunskap för att man ska kunna göra det. Mm. Och med tanke på allt det vi utsätts för alltså i form av tv, i form av reklam, i form av etablissemangsmedia i stort så behöver vi läsa mycket frisk och sund litteratur och tidningar och höra radio och se tv och så vidare mm. för att... Um, avgifta oss själva och för att istället kunna odla eh, svenska, nordiska och europeiska tankar mm. ja, ja, ja Jag instämmer mm. jag, <laughs> jag har inget annat att säga Jag instämmer mm. ja. um, Vi börjar bli klara här med våran, Det här blir ju vår premiärsändning av ett vanligt program här på realisten.se mm. um, um, Det har verkar ha fungerat tekniskt bra det är skönt, det är alltid lite äh, läskigt så här första gången. Ah. Speciellt eftersom att jag fick en ny internetleverantör igår och satt. Äh, äh, äh, äh, igår kväll förlorade jag internetuppkopplingen hela tiden. Ah. Men de hade lovat att fixa det till idag och äh, det verkar ha fungerat så att det känns oerhört skönt. Nu är det ju faktiskt påsk i helgen. Äh, yep. Blir det någon, någonting för dig? Blir det något speciellt? Du har ju barn också så det blir påskig antar jag. Ja, påsk, påskarren kommer ju komma naturligtvis mm. och göra sitt. Det kommer han. Men i övrigt så är jag ganska sekulär. Och i den bemärkelsen att jag inte går i kyrka det här är ju en jättestor högtid. Mm. Jag kommer inte gå jag står inte ut med, med de moderna kyrkorna så jag kommer inte ens vara i närheten av dem. Däremot så kommer jag kontemplera över liksom livets seger över döden. För att jag tycker att att den här högtidens påsken symboliserar det på, på många olika sätt. Och det är inte bara det här med Kristus och, och alltså Jesus och, och, och, och hela den liksom berättelsen. Även om den blir central då för, för många människor. Utan också det att vi går in i en ljusare tid. Våren kommer, mörkret lägger sig bakom oss, dagarna blir längre. Jag tycker det är en... Vi ska ha en ekumenisk nordisk germansk eh, inställning till detta att faktiskt fira eh, livet seger över döden och nationalismen seger över de onda krafterna och radio framåt seger över eh, eh, konsensuskulturen i media. Mm. Jo, ja, det blir um, tyvärr måste min sambo arbeta både fredag och lördag här. Mm. Uh, sen på lördag också, men du ska försöka äta någonting gott och sådär mm. jag har även lyckats smuggla med mig svenska påskägg som hon inte vet om än, och det är tur att hon inte kan svenska så hon inte lyssnar på det här. <laughs> eller hör mig från rummet bredvid <laughs> så det blir lite svenskt godis där så får vi se hon säger att hon vill till kyrkan här så att jag får ju ta sedan dit jag kommer tror jag och följa med det är lite Men annorlunda är här ingen... för att alla går i kyrkan här Så att jag, jag får ja, typ anpassa mig är det, väl inte, det är ju inte Sån här tidig kyrkogång nu Det är väl julottan som är så ja, här ja, Supertiden, nu är det väl mer humant va? Att man ja. kan strosa in Dit lite jag, jag vet faktiskt inte, jag följer mest med ja. Och sen är det ju faktiskt Det ligger en kyrka precis bredvid där jag bor Och jag har inte varit i den än så att det kan vara kul att se hur den ser ut Uh, sen är ju inte jag uh, Sådär uh, kristen som vår tredje uh, Radiopratare är Men, men jag, ja, jag har inga problem Att, att gå dit ändå Nej, Okej, um, okay, men vi avrundar här Och uh, till alla er som, som lyssnar i efterhand uh, Vill ni stödja radio framåt Och alternativmedia uttaget Gå in på realisten.se Teckna prenumeration Um, det går att teckna både um, helår och halvår och de närmsta dagarna kommer det även finnas möjlighet för både kvartals och månadsprenumeration Så att um, ursäkternas tid är förbi som man brukar säga. Mm. Um, det finns något som passar alla plånböcker och smaker. och um, det, det kommer betyda att vi kommer kunna göra ett mycket, mycket bättre arbete i framtiden. Och varje gång som det rullar in en ny prenumeration så känner vi att det finns folk som uppskattar det vi gör. Och med tanke på att ni är ganska många tusen som lyssnar varje vecka så, så verkar ni vara ett, ett antal. Hjälp till så kommer det gå jävligt fort att få det mycket, mycket bättre. helt enkelt liksom. ja. Vi är tillbaka på måndag. Då är det 1 april. så Vi får se hur vi firar det. Det blir ett skämt. Hela programmet kommer ett stort skämt. <skratt> alltså det med att Jonas ska prata själv? Precis. <skratt> <skratt> ja, nu har ju vi hållit i ett program. Så. Ja, Men hör gärna av er gmail.com. annars kan ni gå in på realisten.se trycka på Radio Framåt så finns det mejl till oss alla där. Lite länkar till Facebook och Twitter och allting vad som ni kan tänkas gilla. Men tills på måndag så önskar vi er en glad påsk. Ja, det gör vi. Glad påsk.